Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell al l'iniciar l'espai Cerdans a la costa que està amb tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. 7 minuts i pocs segons passen de les 10 del matí d'aquest dissabte dia 24 d'agost de l'any 2019.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 Comencem, comencem avui, dissabte, dia 24, al Picat, hi ha una plec, a les 9, amb les Cobles Contemporània i la Juvenívola de Gramunt, a la Vallòria, a les 12.30, hi ha els Rossinyolets, a Banyols de la Marenda, a les 17, la Cobla des Salveres, a Torroella de Fluvià, a les 18, la Cobla Osona, a Cambrils, un altre plec, a les 18.30 i a les 22.30 la Reus Jove i la principal de Tarragona. A Sant Hilari s'acalma a les 19 la principal de Cassà A Vilassà de Dalt a les 19 la Cople Premià. Cabra del Camp eh, hi ha Processó a les 11.30 eh, Balsos J a les 13.15 i Concert i Ball a les 23. I en aquí ens marcaven Deu ser les sardanes, a les 19, amb la costa Brava. A Morillàs i les Illes, aquí a la Catalunya Nord, a les 21 hi ha la Nova Germanó. A Lloret de Mar, a les 22, el Foment del Montgrí. A Olot, el Firal, a les 22, la principal de Cassà. A Roses, a les 22, la Copla Osona. A Caldes de Malavella a les 22, la Ciutat de Girona. A Begur a les 22.30, la Baix Empordà. A Vidreres, a les 22.30, la juveníbula de Sabadell. A Balanyà, els hostalets, no ens marquen l'hora, ni la Copla. Passem a demà diumenge, dia 25, a peralada hi ha una plec. A les 10.30 i a les 16.30, amb la ciutat de Girona, la Mediterrània i la Bisbal Jove. A Lliurona, a les 11, la Copla Osona. A Seret, a les 11, al Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Mata, a les 11, la principal de Porqueres. A Banyols de la Marenda, Festa Major, a les 11 i a les 17 i a la Sol de Banyols. A Berga, a les 12, la Copla Pirineu. A Navàs, a les 12, la ciutat de Granollers. A Vilatenim, a les 12, els Rosinyolets. <coughs> Perdó, a l'Esquirol, a cantoni Gros. A les 12, la Copla Sabadell. A Palau Sabardera, a les 12, la principal de Cassà; A Torruella de Fluvià, a les 12, la principal de Banyoles. A Santa Coloma, Andorra la Vella, a les 12.30, la juvenígola de Gramunt. <coughs> Perdó, m'ha vingut una mica de tos. Eh, a Vallfogona del Ripollès, a les 13, ha la principal d'Olot, a Vinaixa, a les 13, la Costa Brava, també hi haurà concert i ball. A Santa Eugènia de Berga no ens marquen la Copla, a les 16 hores. A Prats de Lluçanès, a les 17, i a la Berga jove. A Sant Joan de les Badeses, a les 17.30, la principal d'Olot. A Planoles, a les 18, la Copla Osona. A Santa Maria la Mar, a les 18, la principal del Rosselló. A Mieres, a les 18.30, els Rossinyolets. A Monells, a les 18.30, la principal de Banyoles. A Ribes de Freser, a les 18.30, la ciutat de Terrassa. A Calella, a les 18.30, la principal del Llobregat i la Reus, Jove. A Castell Tarsol, a les, 13, perdó, les 19... La juveníbula de Sabadell, a Llufriu, a les 19, la principal de Caçà, a Tordera, a les 19, la cobla Palafolls, a Camp Llong. Camp Llong, a les 19, la Salvatana, eh, també hi haurà concert i ball, a Arenys de Munt, a les 19.30, la ciutat de Granollers, a Blanes, a les 19.30, la Premià, a Cerver, a les 19.30, la 11 de setembre, a Pineda de Mar, a les 19.30, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a Sant Pol de Mar, a les 19.30, la Flama de Farners. A Palamós, a les 20.00, la Baix Empordà. A Premià de Dalt, a les 20.00, la Marinada. Malgrat de Mar, a les 20.30, la Copla i Banda del Col·legi Santa, Santa Maria de Blanes. A Sant Feliu de Vall, a la Catalunya Nord, a les 20.30, la Tres Vents. A Matlleu, a les 21.00, la Sabadell. A Calonja i Sant Antoni, a les 22.00, la Ciutat de Girona. A la Seu a la Seu d'Urgell. No ens marquen l'hora ni ens posen la copla. A Juneda no ens marquen l'hora, però la copla sí. La principal de la bisbal i d'Ira Haurà, concert i ball. A Torroella de Montgrí, matí i tarda, la Foment del Montgrí. A Camallera, la tarda, la principal de Porqueres. Anem a dilluns, dia 26. A Bordils, a les 18, la principal de Banyoles. A Navàs hi ha una pleca, a les 18, amb les coples mediterrània... Principal de Berga i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Tordera a les 19 la vaix Empordà, a Taradell a les 19 els lluïssos de Taradell. A Perpinyà a les 21 no ens marquen la copla. A Santa Coloma de Farners a les 22 la flama de Farners. A la Seu d'Urgell tampoc ens marquen la copla ni l'hora. Canviem de full. I ens n'anem el dia 27, a dimarts dia 27, a Sant Antoni de Vilamajor, a les 18.30 la Nova Vallès, a Torroella de Montgrí, a les 19.30 la Bisbal Jove, Sant Cebrià del Rosselló, a les 21.00 els Casanoves. A Puigcerdà, a les 22.00 la principal de Berga, a la Seu d'Urgell, no ens marquen l'hora, però hi ha la principal de la Bisbal. Hi haurà concert i sardanes i ball. A dimecres, dia 28.00 a l'escala, a les 21.30 la Foment del Montgrí, a la principal de l'escala. A Castelló d'Empúries, a les 22, els Rossinyolets, a Palamós, a les 22, la principal de Banyoles. Dijous, dia 29, a Pineda de Mar, a les 11, la ciutat de Girona. A Bellcaire d'Empordà, a les 18, la principal de Banyoles. A Arenys de Mar, a les 19.30, la Marinada. A Banyols, a la Marenda, a les 21.30, la principal del Rossinyol. A Castelló d'Empúries, a les 22, els Rossinyolets. A Llençà, a les 22, la Baix Empordà. A Vilassà de Mar, a les 22, la Marinada, Anem a divendres dia trenta. a Granollers a les divuit30 la ciutat de Granollers, a Palau-solità i Plegamans. a les divuit:30 als Lluïssoos de Taradell. a Llafranca a les dinou. La Flama de Farners, a Pineda de Mar a les:30 a la Joveníbula de Sabadell. A Argelers a les vint i tres Vens. A Alp a les vint i Foment del Montgrí, a la Vall de Biania a les vint els rossinyolets. A Sils, a les 22, la ciutat de Girona. I a Presillà de la Ribera no ens marquen l'hora i a llorar la Copla Milenària. I aquí a Palafrugell, divendres 30, a les 22 hores a Plaça Nova hi ha la Copla Vila de la Jonquera amb les audicions d'estiu. Primera sardana d'en Ricard Viladasau, Aquell temps. La segona, Si caic, no m'aixeco, de l'Emili Joanals. La tercera, La Barca de Sant Andreu, de l'Artur Rimbau la quarta el petit Gabriel d'en Frederic Sirés la quinta o la cinquena Lita, Ros, Lita i Rosa de l'Enric Gratacós i la sisena Som i vellem d'en Francesc Mas i Ros Això és el que hi ha per tota la setmana i avui també m'he recordat de dir-vos les sardanes que es tocaran aquí a Palafrugill dins d'aquestes audicions d'estiu a plaça nova bé, dit això doncs haurem de començar amb la primera sardana que tenim preparada per avui una sardana que eh, és d'en Pere Obert la, la, la interpretarà la principal d'Olot i el seu títol és Sant Ferriol aquesta sardana va dedicada a en Miguel Prada de part de la seva, de, de la seva mare de la Maria Sant Ferriol és la principal d'Olot Escoltat a la principal dolot amb aquesta sardana Pere obert Sant Ferriol. I ara escoltarem a la Ciutat de Girona, una sardana que han viu lamentat l'amic Josep Baquer la setmana passada. Escoltarem d'Enricar Vila-Dasau Spirit que alongí, ens interpreta la interpreta la copla Ciutat de Girona. ta Hem escoltat a la ciutat de Girona amb aquesta sardana d'en Ricard Vila de Sau que havia demanat la setmana passada l'amic Josep Baquer esprit que l'unxi i continuem, continuem ara amb una sardana d'en Jordi Molina i permeteu-me que us expliqui una anècdota que vaig viure jo eh, en Jordi Molina mh, havia anat o havia tocat amb la cop banda del col·legi Santa Maria de Blanes i mh, un any va als festivals d'estiu que es feien a Sant Hilari varen venir cop la cop banda del Col·legi Santa Maria de Blanes a fer un concert un concert de sardanes i, que feien a l'eglésia per cert i en Jordi Molina era el tenor el primer tenor i recordo que van estar al tàntol perquè la tenora se la veia molt llarga en ell molt petit i no la podia aguantar. Li vam haver de posar una cadira davant per poder recalcar la tenora i és una anècdota, però és clar això li va anar a la mar de bé perquè almenys llavors va poder fer córrer les mans per buscar les notes i tot plegat. No? Escoltem en, en Jordi, amb una sardana d'en Jordi Molina que s'anomena Espurnes perpètues. L'escoltarem per la CUP Sant Jordi, ciutat de Barcelona. hem escoltat espurnes perpètues una sardana d'en Jordi Molina ens l'ha interpretat la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona en Jordi Molina no es destaca per dir-ho d'alguna manera per fer sardanes balladores ell és molt, molt sinfònic ell fa sardanes molt ben escrites molt, molt ben estructurades però són per escoltar la majoria de les sardanes que té són per escoltar espurnes perpètues i ara escoltarem a la principal de la bisbal amb una sardana de l'At Candile, el boter de banyuls és la principal de la Bisbal. Hem sortit a la principal de la Bisbal amb aquesta sardana de la Mat el boter de Banyuls. I ara farem una mica de publicitat, perquè ja toca. Ara tornem. a tarda, al carrer Torre Jonama 53, ben bé al costat de l'estanc de Montras.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 Solemne amb la Coral de Cursar 17.30, Sessió Infantil amb Teatre de Contacte A més, hi haurà Xocolatada amb Melindros I a les 19 hores, Sardanes amb la Copla Larbusienca Organitza Ajuntament de Torrent amb la participació dels joves del poble Dissabte i diumenge, 24 i 25 d'agost vine a gaudir de la Festa Major de Torrent Tots els actes són gratuïts, t'esperem Festa Major Bé, ja ho sabeu, Festa Major de Torrent, nosaltres continuem amb més sardanes. Ara escoltarem la, la Cople Salvatana amb una sardana d'en Tomàs Gil i Membrado. El títol d'aquesta sardana és El Ninotaire. Heu escoltat a la copla salvatana amb aquesta sardana d'en Tomàs Gil i Membrado, el Ninotaire. I ara escoltarem aquí, si no us puc dir la copla perquè no, no estava marcada, però la sardana és d'en Josep Maria Bernat i el títol d'aquesta sardana és «Fades i fullets». i follets La sardana que hem escoltat és d'en Josep Maria Bernat i no us puc dir la cobla perquè no m'ha sortit, no em surt la cobla no sé si és que em vaig cuidar dapuntar me a l'ordinador però no em surt la cobla Ja ara escoltarem una altra sardana, evidentment, estem a l'hora de les sardanes però aquesta sardana per mi és bastant curiosa perquè el seu títol és Jordi i Judit Dóna la coincidència que el meu net gran es diu Jordi i la seva xicota, la seva nòvia, es diu Judit. Aquesta sardana, evidentment, és escrita molt abans de quina és que és el, el meu net i, i la seva xicota. Però, em va fer gràcia, me l'apunto, i la posarem avui, Jordi i Judit. És d'en Ricard Viladasau, és de Tenora i l'escoltarem per als Mongrins.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 hem escoltat Jordi i Judit una sardana d'en Ricard Viladesau que l'ha interpretat a la cobla els mongrins heu pogut constatar que hi havia algun cop de vent i això segurament que es va enregistrar eh, al concert de sardanes de, de l'estiu memorial Ricard Viladesau a Palamós, segurament Jordi i Judit amb el seu fill que el que se li va morir es deia Jordi i no cal no sé si tenia una, una xicota o una nòvia potser de deia Judit i en Ricard doncs, els, hi va, els hi va escriure aquesta sardana però dona la coincidència que el meu net es diu Jordi i la seva xicota es diu Judit però això m'ha fet gràcia de posar-la continuem Continuem ara amb la Copla Ciutat de Girona amb una sardana d'en Josep Antoni López una sardana que porta per nom Mestre i Cavaller Hem pogut escoltar menys els dos curts i un llarg sencers perquè s'acaba S'acaba el temps. Estem a 10 segons per arribar a les 11. Hem de posar punt i final en aquests sardanes a la costa d'avui i sabta, dia 24 d'agost de l'any 2019. S ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. No marxeu, ara les notícies i després més ràdio Pala Frugella. Adéu-siau, amics.